și, în cer și pe pământ, El mi tata, și sfânt. La microfon este preot valeriu aducând cu multă dragoste și bucurie, programul L 065 din partea emisiunii creștile de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, textul nostru de astăzi, pentru început în programul pe care îl parcurgem împreună în următoarele 30 de minute, se află în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, din care vom avea versetul 42, îl vom citi, urmat de explicațiile care îl însoțesc, și după aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunătatea dumneavoastră, ne vom continua citirea cu versetele următoare. Înainte de aceasta, haideți să aflăm împreună părerea unui teolog ortodox contemporan, este vorba de teologul Ion Bria, cu privire la felul de predică al Domnului Isus când se afla încă aici pe pământ. Vom avea ceva de învățat, toți aceia care ne ocupăm cu propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Așadar, în cartea care este intitulată Isus Hristos, a editurii enciclopedice publicate în anul 1992 la București, la pagina 51, spune în felul următor. Isus vorbește în așa fel încât predica sa să aibă un ecou, să genereze un răspuns personal, să determine atitudini și practici spirituale noi. El nu își impune învățătura cu forța și Dumnezeu citează un text din Matei, capitolul 19, cu versetul 21. În versetul acesta, Domnul Iisus stă de vorbă cu tânărul bogat și îi spune așa. Dacă vrei să fii desăvârșit. Deci, dacă vrei. În continuare, pe aceeași pagină, sub titlul Explicarea Evangheliei, un capitol următor, Domnul spune în legătură cu felul de predic al Domnului Iisus următoarele. Iisus explică ceea ce propovăduiește și interpretează ceea ce face. Aceasta pentru a-i antrena pe toți în actul convertirii actul de examinare și schimbare a vieții personale. Isus nu se mulțumește nici cu convertirea superficială, nici cu delăsarea față de vindecarea sufletului. Și tot pe aceeași pagină spune Dumnealui despre Domnul Iisus. Ecoul acestei atitudini poate să se răsprângă în multe direcții. Și anume trei. Iisus nu face discriminare religioasă, Isus nu face discriminare socială, Isus nu face nici discriminare politică. Iubiți ascultători, am citit pasajele acestea cu dorința de a înțelege mai bine care este felul de predică al Domnului Isus și în concluzie care trebuie să fie felul de predică al nostru al tuturor acelora care pretindem că l urmăm pe Domnul Isus. Să luăm aminte că Domnul Isus nu făcea discriminare religioasă, așa după cum ne spune eminența sa, teologul Ioan Bria în cartea aceasta, și cine îl urmează pe Isus nu va face nici el la rândul lui discriminare religioasă, nici socială și nici politică. De asemenea, am mai citit că Dumnealui a observat în viața Domnului Isus, în felul lui de predică, aspectul acesta foarte interesant: că Domnul Isus nu impunea nimănui învățătura lui. Poate că avem ceva de învățat de aici. De asemenea, este significativ faptul că Domnul Isus explica cele ce vorbea de așa manieră încât ascultătorii să fie determinați de lumina primită din partea lui la o schimbare radicală a vieții, nu la o convertire superficială. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că prin oamenii pe care i-ai lăsat astăzi pe pământ, care urmăresc viața Domnului Hristos așa cum ne-a lăsat în Scriptură, ne îndemn și astăzi să avem grijă cu privire la felul cum îl prezentăm pe Domnul Isus. Fie de la amboane, fie din spatele unui altar, fie din orice altă parte, să avem grijă dacă suntem urmași adevărații Domnului Isus. Să nu facem niciun fel de discriminare religioasă și să prezentăm adevărul tău de așa maniere încât sufletele fiind mișcate, Doamne, de dragostea ta nemăsurată, să se întoarcă la tine cu adevărat, să fie născute din nou, ca să poată sluji scopului pentru care le ai lăsat pe pământ, ce anume slăvirea numelui tău. Amin. Mai presus de orice de credință diacând, de, de orice dar care piruie mai presus Secretul tainic al atragerii oamenilor la el din partea Domnului Isus, este iubirea, jertfirea de sine în folosul lor. Acela care se lasă încătușat de lanțurile iubirii și jertfirii de sine a Domnului Isus, își va stăpâni cu putere audiența. Cine are urechi de auzit sau am anunțat așadar în deschidere, iubiți ascultător că ne aflăm la Luca la capitolul 4 cu versetul 42 începând pe care îl citesc. Când s-a crăpat de ziua, Isus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească să nu plece de la ei. Haideți să cugetăm împreună asupra acestui verset. Observăm în primul rând că Domnul Isus era într-o continuă mișcare în vederea împlinirii scopului pentru care venise din cer în vederea mântuirii noastre. Nici o clipă nu sta pe loc, chiar și când dormea, dormea în vederea împlinirii scopului. Cine este în Dumnezeu se mișcă în continuu în direcția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se oprește nicio clipă din ceea ce este El din lucrarea Lui. Viața nu face pauze. Cum suntem noi care zicem că suntem creștini urmașii Lui Hristos? Să nu ne pară nepotrivită întrebarea. O cercetare în plus nu ne strică, chiar dacă nu-i nevoie. Dar oare să nu fie nevoie? Mântuitorul nostru... Atunci când nu propovăduia Evanghelia, se retrăgea într-un loc pustiu pentru rugăciune și pentru cugetare. Cât de mult avem noi credincioșii lui de învățat de la el, cât și noi, ca și el, avem numai un singur scop pe pământ și anume scopul lui. Ce trist este să vezi pe mulți așa ziși credincioși care în timpul lor liber în loc să se retragă, la fel ca și Domnul Isus într-un loc pustiu să se roage, adică în singurătate și în liniște, unde să mediteze asupra cuvântului lui Dumnezeu, ei se retrag într-un loc aglomerat ca să câștige dolari și să facă avere pe pământ. Ne punem întrebarea următoare. Dacă Domnul Isus, care deși om era în același timp fiul de Dumnezeu, el nu avea păcatele, ale lui, el nu a avut o natură păcătoasă, ci s-a încărcat numai cu păcatele noastre. Și dacă totuși în situația aceasta lui simțea atâta nevoie să se retragă, să se încarce, să-și încarce bateria, cum am putea spune noi, cu cât mai multă nevoie am putea avea noi, care suntem păcătoși din fire, să facem lucrul acesta. Și când te gândești, poți să observi un predicator, când se suie la anvon, îți dai seama imediat, Câte ore a petrecut în rugăciune și câte ore a petrecut cu lumea, cu ale Lui, cu lucrurile acestea pământești. Observăm aici că Domnul Isus, când s-a crepat de ziua a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Este nevoie, după cum s-a spus, să ieșim din mijlocul mulțimii, din când în când, ca să ne rugăm să fim singuri cu Dumnezeu, să adâncim prin cugetare cuvântul lui într-un loc pustiu, departe de orice gălăgie, atât fizică, dar și spirituală. Departe de vederea lucrurilor de pe pământ, oricât de curate ar putea fi și aceasta numai pentru ca să ne pregătim pentru noi momente de activitate. Să nu facem lucrul acesta decât în lumina lui Dumnezeu. Spune aici, când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit. Acest s de ziua ne învață pe noi că trebuie să facem toate în lumină, lumina lui Dumnezeu, sub călăuzirea lui. Orice ieșire și orice intrare a noastră să fie în lumină, în starea de zi, ca să nu greșim. Citim în continuare că noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Observați. Când cauți cu stăruință, ajungi să găsești ceea ce cauți. Stăruința este izvorul biruințelor în viață. Într-unul din programele trecute, am amintit despre o doamnă la o vârstă respectabilă de 74 de ani, când după mulți ani de stăruință și de ambiție, cum am putea să spunem, a reușit să-și ia o diplomă de profesor în istorie. Deci, Insistența și stăruința dumneiei a adus-o la situația ca, deși la o vârstă destul de înaintată 74 de ani, să-și atingă totul scopul urmărit de o viață întreagă. Numai cine stăruiește în ceea ce este bine, deci cu atât mai mult în lucrurile spirituale, trăiește cu adevărat fericirea și ajută la fericirea altora. Să nu cauți numai într-un singur loc sau numai într-un singur fel, ci în toate părțile, cum am citit despre noroade, și în toate felurile. Atunci ajungi la adevăr. Noroadele au început să-l caute în toate părțile, deci au ajuns la el. Vedeți, cine caută pe Domnul sus din toată inima, îl găsește în mod absolut sigur. El se lasă găsit, după cum găsim la... Ieremia 29, versetele 13 și 14. Observăm apoi că noroadele voiau să-l oprească să nu plece de la ei. Da, aceasta este și dorința Mântuitorului nostru, adică să-l oprim la noi, să-i dăm scaunul de domnie în inima noastră. Dacă în trup nu era cu putință să rămână cu toți și în toate părțile, în duh se poate acest lucru. Fiecare om ia lumină și căldură de la soare cât îi trebuie și când îi trebuie. Soarele este cu toți oamenii, atât în mod colectiv cât și individual. Tot așa stau lucrurile cu privire la Domnul Isus, care este soarele neprihănirii, după cum Scriptura ne-l arată. El este pentru toți și cu toți, dar numai cu aceia care îl caută din toată inima. Dragul meu, Domnul Isus vrea să fie și cu tine. Întrebarea se pune, vrei și tu să fii cu el? Abraham Lincoln, unul din vestiții președinția Statelor Unite, a spus așa cu privire la a fi cu Domnul Isus: Problema nu este dacă Domnul Isus este cu noi, ci problema se pune dacă noi suntem cu Domnul Isus. Iată care a fost reacția Domnului Isus față de căutarea norodului și în momentul în care l-a găsit. Citim versetul 43 de la Luca 4. Dar el le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Iubiți ascultători, planul Lui Dumnezeu trebuie să se împlinească. Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu trebuie să se vestească. Mântuirea lui Dumnezeu trebuie să se înfăptuiască. Dumnezeu are căi și mijloace nebănuite de mintea omului, prin care el își aduce la îndeplinire voia sa. Cine oare ar putea să-i se împotrivească? Ceea ce a hotărât el trebuie să se împlinească. Domnul Isus a zis: trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Într-o altă traducere scrie trebuie să binevestesc Împărăția Lui Dumnezeu. Deci, nu numai vestită, ci binevestită trebuie să fie Evanghelia. Un lucru este bun numai atunci când îl faci bine. Trebuie să binevestesc Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu, spune Domnul Isus. Nimeni și nimic nu-l putea clinti pe Marele nostru Mântuitor de la înfăptuirea lucrării pentru care venise din cer. El trebuia să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți orice s-ar fi întâmplat pe pământ. Nicio piedică nu-i putea sta în cale. Nu numai pentru o anumită cetate venise el pe pământ, și nici numai pentru un anumit popor, ci pentru toate cetățile și pentru toate popoarele, pentru că toate cetățile și toate popoarele se compuneau numai din păcătoși, numai din urmașii lui Adam, care trebuiau răscumpărați și aduși din nou sub stăpânirea lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. Nu cetățile sau popoarele ca fel de organizare îl interesau pe scumpul nostru mântuitor, ci, așa cum s-a zis, Păcătoșii din ele erau ținta lucrării lui. Ce minunat vedem și în versetul acesta, atitudinea pe care teologul Ion Brian o descrie în cartea sa, despre care am citit în deschiderea programului, și anume că Domnul Isus nu făcea discriminare rasială, religioasă, politică, socială și așa mai departe, ci pe Domnul Isus îl interesa binele tuturor păcătoșilor să-l găsească pe Dumnezeu. Nu o doctrină, nu o religie, nu un cult, nu o sectă. Domnul să binecuvinteze și pe acest om luminat, care ne-a scris așa de frumos despre Domnul Isus Hristos, pentru că așa după cum vedem și din versetul acesta, adevărul respectiv luminează și strălucește cu putere. Domnul Isus iubește pe toți oamenii și îi cheamă pe toți să-L primească pe El. Nu învățături, nu doctrine, nu culte, nu secte, nu nimic, ci pe El, pe Domnul Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Cum era El, trebuie să fim și noi și nici nu putem fi altfel dacă rămânem în El. El știa sigur care este chemarea Lui pe pământ, e vorba despre Domnul Isus și știa sigur cine L-a trimis ca să-și omplinească, Din pricina aceasta își dădea tot timpul toate silințele, toate forțele și toată ființa în vederea împlinirii chemării pentru mântuirea a tot ce era pierdut. El, Domnul Isus, mergea în toate cetățile cu în scopul să vestească oamenilor Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, arătând sfârșitul împărăției diavolului, a împărăției omului, a împărăției păcatului și a morții. Slujitor al lui Dumnezeu, fratele meu. Ai tu pe inimă propovăduirea Evangheliei Împărăției Lui Dumnezeu, adică a de a fi al Lui Dumnezeu în toate cetățile? Adică asta înseamnă în toate grupările religioase, nu numai în gruparea din care faci tu parte? Ai tu în vedere propovăduirea Evangheliei Lui Dumnezeu în toate familiile, în toate popoarele și în diferitele organizații de pe pământ? Sau nu cumva crezi că numai cei din cultul tău, din secta ta, sunt vredni să asculte cuvântul Evangheliei? Să știi că dacă ești cu adevărat întors la Dumnezeu, dacă ai fost cu adevărat născut din nou, atunci vei fi cu adevărat trimisul lui Dumnezeu la toți păcătoșii, ca să le propovăduiești Evanghelia Mântuirii și a Împărăției Lui Dumnezeu. Toți fiii luminii sunt trimiși în lume ca să facă slujba luminii. Soarele de pe cer încălzește fără discriminare pe toți aceia care se expun razelor sale binefăcătoare. Așa după cum soarele nu stă să aleagă, nu gândește, el nu face nicio deosebire, ci își trimite razele lui pentru că este așezat în vederea aceasta de Dumnezeu, tot așa și orice credincios adevărat care are trimiterea lui din partea lui Dumnezeu, care se alimentează cu puterea și cu căldura dragostei lui Dumnezeu, va lumina pe toți păcătoșii fără să-și pună vreodată întrebarea cu privire la apartenența religioasă, politică, socială, de sex și oricare alte condiții de discriminare ar mai exista Toți fiii luminii sunt trimiși în lume deci ca să facă slujba luminii. Toți creștinii adevărați nu doar care se numesc cu numele de creștini sunt raze ale soarelui dreptății ale Domnului Isus trimiși în noaptea lumii păcatului ca să o lumineze Nimeni nu este în afara acestei slujbe, dacă este cu adevărat întors la Dumnezeu, nimeni nu este fără această trimitere, dacă într-adevăr este trimisul lui Dumnezeu. Dacă ești trimisul unei partide religioase, dacă ești trimisul unei instituții religioase, dacă ești trimisul unei facultăți religioase cu o diplomă în buzunar, desigur. N-ai să mergi decât la aceia la care te trimet, cei care ți-au dat diploma și aceștia au tot interesul să te trimită la partida din care ei fac parte pentru ca pe aceasta să susțină și pe aceasta să o propovăduiască. Ei nefii întrimiși de Dumnezeu își propovăduiesc propria lor învățătură, dar aceia care sunt trimiși lui Dumnezeu din cer, aceia nu fac niciun fel de discriminare. Trimișii lui Dumnezeu sunt, la fel ca Dumnezeu, nepărtinitori și sunt interesați numai în lucrarea Evangheliei, nu în propovăduirea unei învățături a lor personale, nu în facere de membri, ci pe ei îi interesează propovăduirea Evangheliei eliberării tuturor ființelor omenești de sub păcat, de sub împărăția satanei. Adevărații ai lui Dumnezeu nici nu pot să fie altfel, ci ei simt că nu se pot abate nici la dreapta, nici la stânga de la porunca, trebuie să vestesc Evanghelia în toate cetățile. Ei fac lucrul acesta din ființa lor așa după cum mâna sau ochiul face parte din trup. Mâna sau ochiul spune întotdeauna, dacă ar avea grai să spună, trebuie să împlinesc porunca creierului. Pentru că nici nu pot altfel. Însă existența mea este justificată prin aceea că eu execut cu plăcere, cu bucurie și fără să stau să gândesc toate comenzile primite de la creier pentru că eu aparțin acestui creier. Și în momentul în care nu ascult de el îmi încetez existența. În același fel un credincios... Nu poate să existe și să rămână decât în măsura în care, la fel ca și mâna, își ascultă toate comenzile de la creier, de la Dumnezeu. Numai când ești adevărat contopit cu Domnul Isus prin credință și predare totală, ești contopit și cu lucrarea Lui. Tu nu poți să fii și altfel decât cum te-a făcut Mântuitorul tău când te-a născut din nou și când te-a contopit cu sine. Cine s-a contopit cu focul, este foc. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lumina adevărului său pe care și a din belșug peste noi, ca să știm cum să trăim, cum să-mi iubim și cum să lucrăm. Amin. Citim în versetul următor, versetul 44 de la Luca, de la capitolul 4, despre Domnul Isus următoarele. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Galileea, în tălmăcire, însemnează ținutul sau cercul păgânilor. Domnul Isus propovăduia Evanghelia în toate locurile, și în Galileea, care reprezenta lumea păgână, și în Iudeia, care reprezenta poporul ales și sfânt al lui Dumnezeu, pentru că pretutindeni erau aceiași urmași căzuți ai lui Adam, care aveau nevoie de mântuire. Mântuitorul nostru a venit pe pământ pentru mântuirea celor păcătoși, iar în această stare se află toți oamenii fără nici un fel de excepție. El nu făcea pauză în lucrarea lui, pentru că mântuirea este totdeauna de urgența întâia. Tot așa trebuie să fim și noi urmașii săi. Și dacă am fi urmașii săi cu adevărat, Niciodată nu ne-ar mai arde inima noastră după dolari, după avere, după poziție pământească, întincesc sufletele pentru care am fost mântuiți, zac, în numai moartea păcatului și se duc cu miile la iad." Care este acela dintre părinți care și-ar putea vedea copilul murind și-l lase acolo și să ducă să-i ardă gândul, să ducă să câștige bani, să-și facă avere ci altele de felul acesta?" Dumnezeu a îngăduit ca al 11 copil să mi se îmbolnăvească de leucemie, mulțumesc domnului, a fost vindecat, scăpat acum este în afara oricărui alt pericol, dar eu m-am folosit de împrejurarea aceasta să le dau celorlalți o lecție și le-am spus în felul următor. Copii, noi nu știm dacă Dumnezeu va îngădui ca sirioarea voastră să rămână totuși în viață, dar să presupunem că n-ar fi îngăduit așa ceva și, uite, ar fi pus acum într-un sicriu aici pe masă, să-mi spuneți voi... Ei toți o iubeau nespus de mult pe fetița aceasta, venise după trei băieți, căruia dintre voi iar de acum să vadă fetița, surioara lui, aici pe masă într-un coșciug știind că mâine va fi pusă în pământ, iar el să se ducă după ce a stat poate chiar o zi lângă ea, seara să se ducă în fața televizorului și ar putea să facă ceea ce în românește să zice o burtă de râs, în timp ce surioara lui mâine va fi pusă în coșciug, vă închipuiți că s-a făcut liniște mare. Dar întrebarea aceasta ar fi bună să ne opunem și noi. În timp ce atâția făpturi de ale Lui Dumnezeu, care sunt frați de noștri, pentru că suntem născuți toți dintr-o părinte, în timp ce atâtea făpturi de ale Lui Dumnezeu pierd în moartea veșnică, ne arde nou o inimă, acum avem noi chef și plăcere pentru alte lucruri în afară de scăparea lor? Suntem chemați să-L imităm pe Hristos în tot timpul. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu voiește ca fiecare creștin să fie un învățător al lumii, un aluat, o sare și o lumină pentru alții, așa cum este Hristos. Acesta este rostul nostru pe pământ. Cu vorba, cu cântarea, cu lucrarea, dar mai ales cu trăirea noastră, să propovăduim mereu pe Hristos, să învățăm frumos și limpede Evanghelia sa pentru mântuirea păcătoșilor și pentru biruința adevărului lui Dumnezeu în lume. Să nu ne temem să mergem în cea mai adâncă Galilee în ținutul păcătoșilor, dar numai cu gândul propovăduirii adevărului. Altfel, este pericol de moarte. Privitor la Domnul Isus, învățăm ce trebuie și ca trăire și ca lucrare. Domnul să ne ajute la aceasta. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L065, Nădăjduind. Că Dumnezeu va mișca inimile noastre să înțelegem cât de urgentă este preocuparea noastră cu mântuirea celor din jur. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni cu cazia programului L066. Vă lăsăm să ascultați o cântare. Ești nepăsător, că alții merg spre ea, și tu de Iisus nu i-ai spus. O ta s și te vor acuza, nimeni nu. Nu mi-a spus de Iisus, Nimeni nu mi-a spus de Iisus. Ia ia eu, ia muntul nit dar nu mi-a.